الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ليبي قشب السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, ich werde insha'Allah ta'ala jetzt in diesen Momenten ta'ala wirklich aus meinen Herzen zu euch sprechen. Wallahi und Allah ist mein Zeuge und ich schwöre es bei Allah subhanahu wa ta'ala aus Sorge um meine Geschwister und aus Liebe zu meinen Geschwistern im Islam. Wallahi, weil ich euch alle gemeinsam für Allah subhanahu wa ta'ala liebe Und mir nichts anderes wünsche, als dass wir gemeinsam mit dem Propheten Mohammed ins Paradies kommen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, noch mal zu euch zu sprechen über das Thema Ramadan. Und vor allem, weil viele Geschwister angerufen haben und noch einige Fragen zu dem Vortrag hatten. Zum Beispiel, viele waren verwundert über meine Aussage dass Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten nicht annehmen wird oder nicht akzeptieren wird von jemandem, der nicht betet. Liebe Geschwister, das ist der Islam ist kein Wunschkonzert oder ist keine Verhandlungssache. Dass wir sagen, ich nehme etwas und lasse etwas aus. Ich faste, aber ich bete nicht. Liebe Geschwister, das Gebet ist die zweite Säule unserer Religion. Und das Wichtigste einer Einer der wichtigsten Oder die wichtigste Säule Nach dem Glaubensbekenntnis Liebe Geschwister, Islam Ist sich Allah subhanahu wa ta'ala Zu unterwerfen Allahs Befehle subhanahu wa ta'ala Zu befolgen Deinen Schöpfer subhanahu wa ta'ala Zu befolgen Das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala Von dir verlangt Und dich davor fernzuhalten Was dir Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat Dich, äh, dich fernzuhalten Liebe Geschwister, Leute, die nicht beten, die stärkste Meinung der Gelehrten, wo die Sahaba, vor allem die Sahaba, sich einer Meinung waren und sich nicht uneinig waren, ist, dass der Käfer ist. Alle Sahaba, alle Sahaba waren sich einig, dass jemand, der nicht betet, Käfer ist, liebe Geschwister. Wir wissen, dass es eine andere Meinung gibt, dass jemand, der nicht betet, ein Asi sein kann. Aber glaubt mir, liebe Geschwister, die stärkste Meinung ist, dass jemand, der nicht betet, Kafir ist. Und dazu gebe ich noch einen Hadith von unserem Propheten, sallallahu Unser Prophet Muhammad, sallallahu alaihi عليه sagt, Der Unterschied zwischen uns und ihnen, yani uns die Gläubigen und die Ungläubigen, ist das Gebet. Wer das Gebet lässt und nicht macht, ist käfer, liebe Geschwister und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liebe Geschwister sagt in einem Hadith das erste, sinngemäß das erste, wonach Yawm al-Qiyama bei dem Diener gefragt wird, ist das Gebet wenn das Gebet in Ordnung ist und korrekt ist somit werden die nachfolgenden Taten auch in Ordnung sein wenn das aber nicht in Ordnung ist werden die nachfolgenden Taten auch nicht in Ordnung sein somit, lieber Bruder, liebe Schwester Das ist keine Attacke, mit der ich dich attackiere. Oder das ist kein Hass, den ich gegenüber äh, dich habe. Das ist keine persönliche Sache zwischen mir und dir, lieber Bruder, liebe Schwester. Das ist eine Sache, die mir Sorge bereitet hat. Die, mir, die mich traurig macht. Und ich sage das aus Liebe, weil ich dir Rettung wünsche. Für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Bete und faste nicht stur sein und nicht den Shaitan gewinnen lassen. So dass du sagst, ja, wenn dann wenn dann mein Gebet nicht wenn dann mein Fasten nicht akzeptiert wird, dann bete ich auch nicht. Liebe Bruder, liebe Schwester, wie ich schon sagte in meinem Vortrag über Ramadan, wallahi liebe Geschwister, Ramadan ist was ganz Besonderes. Ist das beste Monat im ganzen Jahr. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat diesen Monat auserwählt von von den ganzen von den anderen Monaten und hat ihn als besten Monat gemacht, genauso wie er von den Tagen den Freitag ausgewählt hat, genauso wie er von den Orten seinen Ort Mekka gewohnt, äh, gewählt hat als besten Ort. Genauso wie er von den Menschen die Propheten ausgewählt hat und genauso wie er von den Propheten die fünf ulil azm min al rusul die fünf Propheten ausgewählt hat, Ibrahim, Musa alayhi Nuh, Ibrahim, Musa und Nuh und Muhammad sallallahu und Isa alayhi und von diesen fünf hat unser Herr, wa Ta'ala unser Schöpfer Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala hat von denen Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus ausgewählt als besten Propheten als Benz als besten Menschen auf der Erde und genauso wie ich sagte hat Allah Subhanahu wa Ta'ala von seinen Geschöpfen von den Monaten die er erschaffen hat hat er diesen Monat Ramadan ausgewählt warum liebe Geschwister warum hat dieser Monat Ramadan so viel Wert bei Allah Subhanahu wa Ta'ala weil in ihm der Koran herabgesandet wurde, liebe Geschwister in diesem Monat ist alles besonders, liebe Geschwister die Taten hier in diesem Monat zählen sehr, sehr viel bei Allah Allah belohnt mit vielem in diesem Monat, liebe Geschwister deswegen sollten wir diese Chance nutzen Allahil Azim, kann mir jemand von euch garantieren, dass wir nächsten Ramadan erreichen werden? und deswegen die Sahaba, Redwan Ta'ala, haben dies verstanden haben dies verstanden und wisten, wussten, um was es geht. Deswegen baten, hatten die Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, nach Ramadan, sechs Monate lang, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen ihre Werke und Taten in Ramadan akzeptiert. Und nach Ramadan haben sie ihn sechs Monate lang darum gebeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also die sechs Monate vor Ramadan, haben sie ihn danach gebeten, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sie so lange leben lässt, dass sie Ramadan erleben dürfen. Wallahi, liebe Geschwister, das ist eine Chance. Wallahi, lieber Bruder, liebe Schwester, frag dich mal alleine, wenn du mal alleine abends sitzt, frag dich mal, wie viele Menschen waren letztes Jahr mit dir zusammen und die gibt es nicht mehr. Die sind alle jetzt unter der Erde begraben. Die sind jetzt alle bei Allah subhanahu wa ta'ala und haben nicht diese Chance noch mal bekommen. Und diese Menschen, glaubt mir, liebe Geschwister, wünschen sich nichts anderes, als noch mal auf die Erde zurückzukehren, auch wenn es nur eine Sekunde wäre, um was Gutes zu tun. Weil sie jetzt sehen, was sie davon haben. Wallahi, liebe Geschwister, wie ich schon sagte, das ist eine Chance, die jeder von uns nützen sollte. Denn, Wallahi, man weiß, man weiß nicht, ob man bis zum nächsten Ramadan leben wird und ob man nochmal diesen Monat Ramadan erleben wird. Deswegen sage ich zu meinen Brüdern und meinen Schwestern, die zum Beispiel, diesen Monat nicht fasten, obwohl sie Ali, Muhammad, Fatima und Aisha heißen, Lasset den Scheitan nicht gewinnen Und kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück Kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala Bereut eure Sünden Bereut eure Sünden Und kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wenn ihr zum Beispiel die anderen, die vorigen Fastenmonate nicht gefastet habt, dann nehmt euch jetzt vor, und vor, dass ihr inshallah diesen Ramadan richtig fasten wird. Und kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch ta mit seiner Barmherzigkeit erwarten und mit seiner Vergebung. Liebe Geschwister, dieser Monat ...ist voller Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ich schon sagte, das ist eine Chance der Vergebung, die Allah subhanahu wa ta'ala dir wieder zur Verfügung stellt. So nutze sie aus, lieber Bruder, liebe Schwester. Viele Geschwister, wie ich schon sagte, weil der sie in die Irre geleitet hat, fast nur billah, nicht in diesem Ramadan. Manche von denen be beten nicht. Billah. Manche von denen verbringen ihre Tage in Zeitverschwendung, indem sie in der Stadt rumlaufen... Oder du mit Freundinnen, mit Frauen in, in, in einer Haram-Beziehung, in einer unerlaubten Beziehung die Zeit rumtreiben. Manche von denen rauchen noch, manche von denen trinken noch Alkohol. Lieber Bruder, liebe Schwester, jeder von uns, jeder von euch, der in dieser Sünde, in dieser Sünde versunken ist, sollte jetzt inshallah ta'ala den Rettungsring nehmen und zu Allah Subhanahu wa Ta'ala und die Reue bei Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ta Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Ta'ala Allah's Hilfe werden wir das inshallah auch schaffen. Wir müssen nur ehrlich und aufrichtig Allah Subhanahu wa Ta'ala darum bitten, dass er uns auf diesem Weg festigt. Liebe Geschwister Wie bereiten wir uns vor auf diesen Monat? Bereiten wir uns vor mit großen Einkäufen, mit Plätzchen backen, mit äh, Essenvorbereitungen. Die Frauen der Muslime verbringen ihre meiste Zeit im Ramadan in der Küche. Weil wenn es Marib ist, wenn der Abendgebet ist, wollen alle das tausend Essenssorten auf den Tisch legen. Das ist nicht der Sinn von Ramadan, liebe Geschwister. Der Sinn von Ramadan, die Weisheit von Fasten, ist nicht, dass man tagsüber hungert und dann am Abend sich äh, den Magen vollhaut. Liebe Geschwister, die Weisheit ist, dass man die Gottesfürsichtigkeit erlangt. Die Gottesfürchtigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Das ist die Weisheit von Ramadan, liebe Geschwister. Die, die Weisheit von Ramadan ist, dass man auch Mitgefühl hat mit seinen armen Geschwister überall auf der ganzen Welt. Überall auf der ganzen Welt, liebe Geschwister, hungern und leiden unsere Geschwister im Islam. Wir müssen auch mal an die denken, liebe Geschwister. In diesem Moment müssen wir mal auch mal an die denken, liebe Geschwister. Dieser Fastenmonat ist nicht zum Abnehmen, da, liebe Geschwister, sondern um, wie ich schon sagte, Gottesfürsichtigkeit zu erlangen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns von den Gottesfürchtigen machen. Wir müssen Ramadan inshallah Ta'ala mit einer ehrlichen und aufrichtigen, aufrichtigen Reue empfangen und bei Allah mit einer Absicht, dass wir wenn Ramadan vorbei vorbei ist, als gestärkte Gläubige bei Allah dann weiter Machen und nicht aufhören und sagen, ja jetzt ist Ramadan vorbei, jetzt ist Fasten vorbei, jetzt ist Koranlesen äh, vorbei, jetzt ist Beten vorbei, jetzt ist alles vorbei. Jetzt schmeißen wir alles hinter uns und jetzt beginnt wieder die alte Zeit. Jetzt kehren wir wieder in die alte Zeit zurück. Wer so ist, das ist ein Zeichen, das der Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert hat. Weil die Gelehrten sagen, ein Zeichen, dass die Taten akzeptiert werden, dass man gute Taten darauf folgen lässt. Das ist ein Zeichen. Deswegen müssen wir, wenn Ramadan vorbei ist, auch da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und wenn Ramadan da ist, liebe Geschwister, müssen wir die Zeit nutzen. Jede Sekunde, liebe Geschwister. Wallahi, wer schlau von uns ist, der nutzt wirklich jede Sekunde in diesem Monat aus. Jede Sekunde dafür ausnutzen, um Gutes zu tun. Um gute Werke zu tun. Um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Indem man, bin Allah ta'ala, Koran liest. Indem man spendet. Indem man fastende Essen speist indem man in der Moschee sitzt, indem man zum Beispiel vor allem in diesem Monat versucht, alle fünf Gebete in der Moschee zu verrichten, indem man Nacht, nachts die Nachtgebete verrichtet, indem man so viel Gutes wie möglich äh, versucht zu tun. Denn wer sowas macht, wer dies schafft, der ist für wahrlich, bin Ta'ala, einer der Gewinner, der aus diesem Monat Allah herausgeht. Denn der wahre Gewinn ist danach, wenn Allah subhanahu ta'ala dich von den von den Rettenden von seiner Hölle macht denn Allah subhanahu wa ta'ala rettet Leute die in die Hölle hineinkommen sollten Allah subhanahu wa ta'ala rettet die mit seiner Barmherzigkeit in diesem Monat bringt er sie raus und das ist eine sehr sehr große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala und eine sehr sehr große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala die wir nutzen sollten liebe Geschwister liebe Geschwister wir wissen Dass zum Beispiel Rasulullah s.a.w. sagt in, in einem Hadith, dass der Fastende eine, eine, eine, der von dem Fastenden das Bittgebet erhört wird, liebe Geschwister. Wenn er sein Fasten bricht, wird dein, wird dein Bittgebet erhört. So nutze diese Momente aus. Nutze diese Momente aus, dass du insha'Allah ta'ala, wenn du deinen Fasten brichst, deine Hände zu deinem Herrn subhanahu wa ta'ala und zu deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala streckst und ihn subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest, ihn subhanahu wa ta'ala um alles bittest, was dir auf dem Herzen liegt. Und einen Moment, den man auch aufsuchen sollte und nutzen sollte, wo Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu wa ta'ala zu uns, zu uns runterkommt, Subhanahu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala سبحانه in سبحانه وتعالى الله Allah Subhanahu wa runter und sagt zu deinen zu seinen dienern und springt zu zu deinen dienern und sagt min gibt jemanden der um vergebung bittet ich ich vergebe ihn gibt's jemanden der der eine sache hat um der er mich fragt ich gebe ihm diese sache Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Komm zu dir runter, lieber Bruder, liebe Schwester. Und frag dich. was? Wen fragt er? Seinen Diener subhanahu wa ta'ala. Er fragt dich. Hast du irgendeine Angelegenheit, um der du mich bittest? Ich werde dir diese Angelegenheit, äh, äh, diese, ich werde dir diese äh, in diese Angelegenheit helfen. Subhanallah. Subhanallah. Und was machen wir? Wir schlafen in diesem Moment, liebe Geschwister. Wir sind am Schnarchen in diesen Momenten. Wir verpennen diese Momente, diese kostbaren Momente. Diese Momente, wo wirklich der wahre Gewinn drin steckt, verschlafen wir, Deswegen, liebe Geschwister, kurz bevor man aufsteht zum Essen morgens, bevor der Sonnenaufgang ist, sollte man zum Beispiel mit einer halben Stunde, nur eine halbe Stunde vorher, oder eine Dreiviertelstunde vorher aufstehen und Allah subhanahu wa ta'ala, vor Allah subhanahu wa ta'ala, zwei Rakat verbringen. Zwei Rakaat verbringen und in den Rakaat, in diesem Rakaat, in den Sujud, mal vor Allah subhanahu wa ta'ala weinen. Du bist Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten, wenn du in der Nähe der Werfung bist. Nütze diese Momente aus. Wallahi Diese Momente sind die kostbarsten Momente im Leben eines Muslim, liebe Geschwister. Und wenn man den Wert dieser Momente kennt, Wallahi dann wird man sich drum schlagen und man wird sich wirklich alle Mühe machen, um diese Momente nicht zu verpassen. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist ein Ratschlag von mir, der von meinem Herzen kommt und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass, er dass er diese Worte direkt in die Herzen meiner Brüder und Schwestern inshallah, inshallah subhanahu wa ta'ala einen Weg macht. Das ist das, was mir auf dem Herzen lag und womit ich mich in erster Linie erinnern wollte und dann meine Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam Inshallah ta'ala auf diesem Weg festigen Möge Allah subhanahu ta'ala uns stark machen Damit wir bin Allah ta'ala Diesen Monat bin Allah ta'ala richtig fasten Und äh, bin Allah ta'ala Gutes tun in diesem Monat Möge Allah subhanahu ta'ala uns diesen Monat Erleben lassen und so uns so lange leben lassen Dass wir inshallah diesen Monat erleben Möge Allah subhanahu Taala uns äh, Von uns bin Allah ta'ala das Fasten Und unsere Gebete in diesem Monat akzeptieren Hada wa makana min khata'in Au nisyanin faminni yau minashshaitaan والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله نذكركم به وأنساه وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته